să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldoveanu. Care te sfânta bucuriei, care te avești bune.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 Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 37 și 38 În vremea aceea, Tabita s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. După cum s-a spus în meditația de la versetul 36, Lida se afla la o depărtare de 15 km de Iope, iar ucenicii auzind că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l cheme. Mărturia a doi sau trei oameni are putere. În toate ocaziile nu este bine ca omul să fie singur, dar cu atât mai mult în lucrarea Domnului, în adunarea Domnului. Gânduri duhovnicești Lida înseamnă naștere. Iope înseamnă frumusețe, mai înseamnă și bucurie puternică. Înțelegând duhovnicește, Lida este aproape de Iope, adică nașterea din nou este aproape de frumusețe și bucurie. Cel născut din Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, are frumusețea lui și se bucură de el. Ucenicii când au auzit că Petru este acolo Adevărații ucenici ai Domnului Isus au urechea deschisă pentru ca să audă glasul adevărului și glasul dragostei. Suntem dator să căutăm frații și mai ales pe cei care au din partea Domnului un anumit dar și o anumită însărcinare, pentru ca să ne creștem dragostea și părteșia unii față de alții, cunoștințele în tainele lui Dumnezeu și ca să fim ajutați de ei în nevoile noastre duhovnicești și pământești. Au trimis doi oameni la el. Așa cum s-a spus mai sus, doi oameni au mai mare putere de convingere. De aceea și Domnul Iisus a trimis câte doi ucenici în misiune. Slujitorii Domnului trebuie să fie mereu gata să intervină ca medicii de gardă. Nu pregeta să vii până la noi. Când te cheamă dragostea pentru ca să dai viață nouă, nu pregeta, ci du-te, dar mai întâi stai înaintea Domnului. Domnul. În ca pe gântii pare, homenește, el aduce în Sine stările me, Adevărului unic îl coboară întreg și lit. În ființa care s-a născut din nou divin, adevărul unicul unic îl coboară și lim. În ființa care s-a născut din nou divin, Versetul 39 Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru n-a pregetat, ci a plecat imediat acolo unde a fost chemat. În slujba binelui și a vieții nu este îngăduită nicio amânare. L-au dus în odaia de sus. Unde duci tu mai întâi pe cei care vin la tine? În lucrurile de sus sau în lucrurile de jos? Această întrebare nu o coti de mică însemnătate, ci mai bine cercetează-te adânc. Toate văduvele l-au înconjurat plângând. Sunt ființe omenești a căror moarte este socotită de cei din jurul lor ca o ușurare pentru ei. Când aceia își dau cea din urmă suflare, ochii tuturor rămân uscați. Sunt însă altele a căror moarte este o adevărată pierdere care produce în inimi sincere păreri de rău, cu toate că aceste ființe nu sunt totdeauna cele mai cuvază sau mai puternice. Așa era și Tabita cea smerită. De la venirea ei la credință, ea se silise să facă numai bine. Din această pricină a lăsat după ea numai tânguiri. Faptele ei, pline de dragoste și de milostivire, mărturiseau despre râvna pe care o depunea ea în slujba altora. Dragul meu, curând ne vom duce și noi. Ce aducere aminte vom lăsa celor ce rămân după noi? Va fi cumva moartea noastră o ușurare pentru cei din jurul nostru sau îi va face să simtă o durere adevărată? Aceasta atârnă de ținta pe care o urmărim în viață. Întrebarea cea mai însemnată este să știm să ne punem viața în slujba Domnului și a fraților. I-au arătat hainele pe care le făcuse Dorca pe când era cu ele. Ce-ai lucrat tu ca cei din apropierea ta să poată arăta altora? Viața trăită în nelucrare, adică fără roadă, este o viață moartă. Dacă poți să faci un bine, nu amâna pe mâine. Să fim mereu cu mâinile goale pentru ca Dumnezeu să poată să ni le umple, căci voia Lui este să ajutăm pe aproapele nostru. Când Mântuitorul nostru era pe pământ, a mers din loc în loc făcând bine. Cine ar putea să numere faptele Lui? Niciodată vina nu era prea mare, niciodată rana nu era prea adâncă. El ajuta și învăța pe toți zicând, Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv. Nu uitați să faceți binele și să ajutați, căci astfel de jertfe sunt plăcute lui Dumnezeu. A urma pe Domnul Isus înseamnă lepădare de sine, iar acest lucru te duce la colibele săracilor, te face să nu îndepărtezi pe cei în și să ajuți pe cei în nevoie. După cum Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer pe pământ, tot așa se coboară El și acum la cei de jos și le dă îmbrăcăminte și pâine, mângâiere și iubire, răbdare și biruință. Duhul nu din lume, ea nu-l poate asprimi, El e adevărul, ea e minciun, oricum ar fi. Duhul îi lumea i desmădești de grea. Starea Lui e pacea, Starea ei e tot mai grea. Duhul u i mângâiere, Lumea-i desnădejde grea. Starea Lui e pacea, Starea ei e tot mai rea. Versetul Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. Sfântul Apostol Petru a urmat pilda Domnului Isus, când, într-o situație asemănătoare la învierea fiicei lui Iair, a scos afară pe toți cei prezenți. La fel au procedat și prorocii Ilie și Elisei când au săvârșit învierii. A scos pe toată lumea afară. Adevărata rugăciune este numai atunci când te eliberezi de toți și de toate, ca să poți avea legătură directă cu Dumnezeu. Toată lumea gândurilor și planurilor tale te poate împiedica să ajungi la rugăciunea adevărată. Rămâi singur cu Dumnezeu și vei vedea rezultatul. A îngenunchiat și s-a rugat. Adevărata rugăciune este atunci când îngenunchezi și cu trupul și cu duhul, mai ales cu duhul, atunci când Euul tău nu mai stă pe tronul inimii. Dacă Euul nu este îngenunchiat, doborât de pe tron, trupul poate să îngenuncheze, căci tot degeaba. Să avem grijă de îngenunchiere ca să poată ajunge rugăciunea noastră la Dumnezeu. Tabita, scoală-te! Ca să poruncești morții să fugă, trebuie să fii tu plin de puterea vieții, trebuie să fii ascuns în Domnul Isus izvorul vieții. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. Până aici apostolii vindecaseră numai oase stricate de bol și îndrăciți, acum le iese în cale un tiran mai mare. Ei stau față față cu moartea, ca și Domnul Isus în Capernaum, la poarta Nainului sau lângă mormântul din Betania. Dar nu se tem pentru că puterea Lui locuiește în ei. Dacă Domnul Isus este viu și în inimile noastre, și noi putem chema în numele Lui pe morți la viață. Urmând pe Domnul Isus, Sfântul Apostol Petru lucrează în numele Lui Scump trebuie ca și noi, lepădându-ne de noi înșine, să ne încredem în Domnul Isus dacă vrem să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Ar fi fost o mare îndrăzneală din partea Sfântului Apostol Petru să se poarte așa cum s-a purtat în Lida și Iope dacă n-ar fi fost în legătură cu Domnul Isus Hristos. Dar dacă Domnul Isus e cu el, ce face nu mai este o îndrăzneală. Enea se scoală de pe patul lui de boală, dor ca din morți. Și azi Domnul Iisus are aceeași putere, să trăim într-o strânsă legătură cu El, ca să putem vedea și noi minunile Lui. A tot în capul oaselor. Petru în înseamnă stâncă, statornicie. Când oamenii văd statornicia în noi, stau și ei statornici, în capul oaselor, mersul drept al unora atârnă de statornicia noastră. Viața te pune în capul oaselor, adică te face să umbli drept. Toți oamenii au parte de învierea morților, dar cerboicele au parte de învierea dintre morți, adică de prima înviere. Ca să ilustreze acest fapt, Petru o învie din moarte pe Tabita. Pentru sufletele Tabite, adică cerboice, moartea este prietena care le duce acasă. Duhul nu pe ti în tiparele de jos, El renaște-n tipul în tipul Domnului Hristos. Versetul 41 El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Toate mișcările pe care le făcea apostolul Petru, le făcea prin credință sub călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea era sigur de biruință. Să nu facem nimic fără credință și fără călăuzirea Duhului Sfânt, căci noi, credincioșii Domnului Iisus, trăim prin credință, pentru lucrarea lui pe care o face în noi și prin noi. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. Să dăm mâna și să ridicăm sufletele în sus este cea mai mare binefacere pe care o putem face cuiva. A chemat îndată pe sfinți. Lucrările duhovnicești care se fac în noi și prin noi nu pot rămâne ascunse. Aceste lucrări trebuie să fie văzute de toți, dar mai întâi sfinții să fie întăriți prin ele. Le-a pus-o înainte vie. Care sunt faptele noastre înaintea oamenilor? Vii sau moarte? Numai ceea ce este viu are valoare și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să umblăm prin Duhul toate vremea pe pământ Pentru bucuria Dumnezeului Cel Sfânt Să umblăm prin Duhul toată vremea pe pământ, pentru bucuria Versetul 42 Minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Nu Petru să vrșeam minuni, ci Dumnezeu, prin harul lui, să minuni și lucrări neobișnuite prin el. Petru era doar un vas în mâna mare lui Maestru. Minunile lui Dumnezeu nu pot rămâne ascunse, și mai ales în vierile din morți. În tine s-a petrecut minunea în vierii din morți, din moartea păcatului, și este cunoscut lucrul acesta de toți cei ce te înconjoară? Ținta cunoașterii lucrărilor Dumnezești de către oameni este numai pentru atragerea sufletelor la credința în Domnul Isus. Prin toate lucrările pe care le facem sau vorbele pe care le spunem, să aducem pe oameni în starea de a crede în Domnul Isus. Mulți au crezut în Domnul. Dacă ești un înviat al Domnului, ești o pricină de credință pentru semenii tăi. În ființa care s-a născut din nou divin, Adevărul unic îl coboară-ntreg și lim. În ființa care s-a născut din nou divin, Versetul 43 Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Nimic nu-i fără însemnătate în viața slujitorului lui Dumnezeu și plecarea și rămânerea lui urmăresc același scop și anume, Hristos, mântuirea sufletelor. Petru, care se mai numea și Simon, a rămas tot la un Simon, Simon tăbăcarul. Simon înseamnă ascultare, nici nu poate să rămână în altă parte un slujitor al lui Dumnezeu. Ascultarea este mediul în care trebuie să rămână necurmat. Numit Simon Dragul meu, tu cum te numești, duhovnicește? Simon înseamnă ascultare. Ești tu un Simon? Ia întrebarea aceasta ca din partea Domnului și cercetează-te înaintea lui.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 a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. În sine stările dumnezeie. adevărul unic El coboară întreg Și lit. În ființa Care s-a născut Din nou divin. adevărul îl coboară-n trec și lin, În ființa care s-a născut din nou divin. Duhul noi din lume, ea nu-l poate asprimi el e de adevărul, e ai minciunor cum ar fi. Duhul îi lumea i deslădești de grea. Starea lui e pacea, starea ei e tot mai grea. Duhui Tine-ai de grea. Starea lui e pacea, Starea ei e tot mai rea. Duhul nu încape În tiparele de jos,